față de Sir George Trevelin. Sincer, consider transmisiunile Seminției Stelare o carte de o semnificație supremă. Obișnuiesc să fac nestingherit însemnări pe cărțile mele. Pe aceasta am însemnat și am făcut sublinieri pe fiecare pagină, din pure bucurie la fiecare lucru dezvăluit, deoarece cartea transmite un mesaj de o importanță vitală pentru zilele noastre. Paginile conțin o comunicare din partea unei în alte surse spirituale, receptate și înregistrate de chincheri în reședința s aflate aflată într-o pădure americii de nord. După opinia mea, această comunicare este atât de importantă pentru noi, deoarece în ultimii ani a existat tendința de a diminua importanța comunicărilor la nivel spiritual. S-a pus tot mai mult accent pe potențialul uman, mișcare ce decurge din psihologia transpersonală. Conform acesteia, sarcina vitală a fiecărui om este aceea de a porni pe drumul transformațional, pentru că fiecare dintre noi reprezintă un punct responsabil în univers. A slăbit astfel accentul pus pe contactul cu terenurile mai înalte ale inteligenței și ființării. Cu toate acestea, în zilele noastre se profilează, din ce în ce mai frecvent, forma avansată a intrării în rezonanță de plin conștientă, o capacitate de ascultare, un tric a ființelor care operează la niveluri mai înalte de inteligență cosmică. Această punte dintre niveluri are, cu siguranță, o importanță vitală. Punctul de vedere holistic asupra lumii ne conduce la înțelepciunea misterelor, înțelepciune care știe că univers înseamnă minte, că Dumnezeu este viața, manifestându-se într-o diversitate infinită, că planeta Terra este o creatură vie, o ființă integrală, al cărei creier și sistem nervos va deveni umanitatea. Suntem acel punct în care natura devine conștientă de sine și poate reflecta ideile vii din gândirea lui Dumnezeu. Acest lucru ne face să înțelegem că generația noastră a atins un prag evolutiv, pe care îl putem trece prin puterea voinței noastre libere, pentru a ne extinde conștiința dincolo de limitele înguste ale gândirii egocentrice, legate de simțuri. Într-adevăr, umanitatea se apropie de nașterea într-o conștiință unitară, ceea ce va determina transformarea în gândire și viziune. Citeți versurile din poezia lui Evelyn Holt. Gloria numită terra, o teră, pământul care respiri și gândești, în ziua în care te vom prețui, așa cum tu însuți n-ai prețuit pe noi se va naște omenia, și, prin toate lumina, o de la stea la stea, va cânta, un fiu se naște omenia. Această minunată navă cosmică numită teraportă încărcătura prețioasă a conștiinței de sine și poate da naștere la ceva cu totul nou în univers, o ierarhie de ființe spirituale, căci aceasta suntem, care pot alege în libertate drumul înapoi la Dumnezeu, ca parte a creației devenitea însă și creatoare. De aceea, lumile îngerești sunt profund interesate de această planetă, pentru câtea intră acum în cântul final al celei mai mari epocii din evoluție, în care toți avem un rol de jucat. Și iată că apare acum transmisiunile seminției stelare, o carte, menită să fie citită de toți cei preocupați de trăzirea spirituală din zilele noastre. Iată câteva din afirmațiile sale. Esența voastră reală este identitatea cu totalitatea ființării, recunoașteți în conștiința colectivă unificată a întregii umanități, adevărata voastră identitate scenă este deja pregătită pentru apariția ființei planetare. Adevăratele vești sunt cele care anunță că ființa planetară, din care voi sunteți o parte, începe să se trezească. Hristosul este ființa singulară unificată a cărei conștiință și în cu toții impulsul venirii sale. Este irezistibil. El se ridică precum o mare undă de energie irezistibilă. Această carte are în mesajul său o intensitate vitală, stimulatoare și provocatoare. În vremurile noastre dezbuciu, când mintea rațională anticipează doar sfârșitul, apare această speranță supremă. Tocmai pentru că lumea ar să fie atât de nebună, rașii și periculoasă, îmbrățișa de acestei viziuni superbe a unei forțe transformatoare, care ne inundă planeta cu lumină și cu putere armonizatoare, a iubirii este întemeiată. E ne mai pomenit să trăiești într-o astfel de generație. Citiți transmisiunile seminției stelare cu bucurie și curaj, pentru că ne indică drumul spre era și ne arată că fiecare avem un rol în această epope supremă a evoluției umane.